ذالبا تريوي يحرقل الله المجرم نبدلنا اخلي عرقي طاقه اشتي فعليكم ان تتبعوا سنه الله تاسمن لازم يجي الله فذي عتقوا فهي شهيد تاسمن عقوي الذي يكبر بالله هاك سانك كفرك بالله عفوا الظالم تتفرقوك لله الله من رسول منم اواي بعض من بعض من ول پدیمل کې هم یو لاره ده په دیواله الله تعالی څنګه ما دا ټوې خبره غلط دي پر موږ خبر کړو د بحیث الادیال پندستان کې یو خبر دلته حرکت وی یره ورسل نمانی حق کفید او واری بعضه مونږ له موسی مونږه منو مونږه ایسان مونږه موسی مونږه او واری چې حافظی په منزل کې یو لاړنی زه کله الله ته ودانی شي کېږي د بلته نه کال کړي بادي سوبې سکو سانی انشتري سکو یې نه په غبران نشتري سکو بعضشتې او بعضی نشتري نو دا ټول خبره په کې دل نه کا حقا دا کسان کافر دی یقینا ک ادم نمنهم ک نوح نمنهم ک ابراهيم نمنهم ک موسی نمنهم ک عيسى نمنهم ک محمد رسول الله نمن هر يوم يرام برچین نمن ټول کافر دی یقینا او ته هر کله کافرانو وزه مزارق او اعددنا لهم او عذابهم کس الشوق ف عذاب مهينه عذاب پکون کې چې متعدي یا سبق عذاب لا نه مقابل ها کسان چی امان اولی پا اللہ پا شتوالی رسول پا صداقات او تفریقانا کئی دیا او تفریقانا کئی خپل تر اپنا مختی مست تفریقی خوکر هم من كلم الله ورابا واضغم خود اخپل تر اپنا چی فلان چید دا, دا مرد او تا تسمالو مردی یا تفریقانا کئی دا باز او منو کئی دا باز او انو منو کئی دا کسان ذرد چی ور بکی اللہ گیتا اجور پا اللہ دا چاستشتے وائنا او مزدول غریزا ما حق دے نو جواب دا تیاد حق و عقلا شترے و عدد اولی اللہ بخل کے محبان یہ سالو کتاب زورا ندا تفوز کستانا حل کتاب چی بازی منی نوازی شرانوالے کتابی ما یو کتاب ترفت اسمان ما لیکن چی بحرکی بوسیٰ علیہ وسلم علواح دقیق پتا دیم بسیلاشی ذکر چه مصیبت عام بی نو آسان بی فقط سألو موسیٰ اکبر من ذارکا بی مطالبه کرده و موسیٰ را دار دار دا موسیٰ نا غتده دا دا دا دی ذارا خبر ده بخانه ببدا کولی فقالو نسیلی آرین اللہ جرس منتا اللہ وخیا مخامخو جهر پذورتا وی مانا پڑا گای یوشی پذورتا جن خارشی ونیوالا غیلہ ہے بطناک آواز پول جا ظلم دا دیبان بی دایو خبره زم اللہ <سؤال> پڑی عقایدو کیاو مسالتی دارا قرآن کی هم سبا حسنشتا دی مجیوی یوم ایزی ناظرتن مخنبوی تر تازبوی الی رب ها ناظرتن فل رب تبکتن کیاو لیلنظر سلچ الیلیش ماناک کرتن بی خالص رب تبکوری اگر جعال اللامات جعال اللہ ذا محشری پتلوئی رب تا بغول مانا یو داسی ناکہ قدرت بغولی تاوئی چکا انہا حضور رب رب تا قتل نیشی کہتے مسلک دا چیزا اللہ لی دل نگی او اغالی دل اخلی پا طریقی دا عادت ماندے او چی عادت والی خوبیا خبرا منگم لما دو سوچت این سنبیر مخاما تا دی طرف پا دی طرف نو شاکا رنګابو سره شક્તિ داغه بوټه یو دي سموم لري رنګ به هوم نوي ډېر لوی به هوم نوي ډېر نزیب هوم نوي د سترګو داغار تی نه وای نه ډېر لوی نه وای نه دی خو دی خو نه وای نه مګر چې تاسو خبرې پګړې شې خو دی الله پاک دی دیوال پشان ته دی انسان پشان شو زه هغه دي سم شو او دا الله بسميت خلا ممكن ولې دلې نه لغايه ذكي مين قايد ان په دن کې خونده کېږي تیر ده کنه واغه تاسو روان کړئ او غيتاب تو وي او قياس الغائب على الشاهد باطل شي سئوني باغي ما اند حق چ قياس ما کاج سنې دي فجرت مې وب څنګه دقته بينه مالتي او سنتري غلطي وکړو دا ختمي او هغه ختمي دي خو اندغس نه ده بس غاړي دادو خبري کوله په قیامت عادت نه خرق العادت عادت اوش لیتو قبر کجازا بردین سنگ برازی سر بردین سنگ برازی دا تولی خبر دی خرق عادت دی قبر بدو برد دا تولی خرق عادت دی على الشاہری بادل دا دا قائدی کتاب مطمئن شو نبیان پدی کہ دا تولی خبر داد دا عادت دی او بی عادت نسر دیر لریمینی پدی پوش مین نو بس لرئیم جانات امیلہ پیغمبر اگل تراتا جانت تی گوی گوی او تکنو زمودی سکر دا تول خبر دا عادت خلاب تی یو دا عقل خلاب تی یو دا عدد دا عادت خلاب تی نو بہر تقدیب دا خبری کو اوز دل تراغے جارل لازم افشری یعنی دا اللہ دل ممکنو استاسو پر اسنو تو آیا کنا چی ممکنو اللہ عذاب لور او دا ناممکنو کلمة کفر وادی غلط ادعوی خبر پوشتو بیدایو پیدایو پیدایوز جواب ایسی دی ظلم دادے چمون تا نموگو لن مؤمن حتی چمون اللہ پر نو دتی غمبر دا منون لفار پکار دی معجزی را گلے امسا دیولی دلا مار دیجو لا تسفيه بلا مولدي ولي دي استاذنا فقط نور مولدي طلب كهذا خصاك مقلtop دي داك التعنط دي زان في ظوره تكليف وركاله وغلك كارب دي دي تبوسنا في اعتبار دي فانا قال زاني فوقو تعنطا في او في غنبر تنغو الكفر دي معذاب قد راغي دي, دي تعنطكاو نوصل للسمخ شري بلا اطناع مطلقا وانت تعلم ان الرجل قد استولى على فجال الله عندي خواهشات ونفسانية وغلبقرة فغافل عن كون اليهوذي اك إنما سألوه تعنو تل ولا متولوه مرجزات من حسن المرج سوات الاقتار لك كل المرجزات برابرد ويك بهم ذلك الظلمان تريب وشوي والتنظير بسوال إبراهيم عليه السلام العجب من العجب العجاب بار تقدير و سواب ندر توقرو زمو بحظاته تعنو تم تفوز کرده تنجول كي او تنگو اللہ پیغمبر کفری عذاب پدی را گئی بلی دونے گئی نکل امو قرآن در پیسکو کل دا پیسکو چیئے آگا کسان چیمانو داگی دا پر بسی داگی دا پر بادا اللہ لی دل رہی جبا قرآن نو زیادہ پکر آگر نو زیادہ مانا رنہ او احادیث مشہور پر دیبار تو وجود دی او دا حادیث مشہور پر نکار کل سی کفر خونائی خود سورتاوی مومت قبر کې عذاب شته کني شته دي څوک یې نه کافر نه دی سړی گمراه حساب کې ته کافر نه نه او, او, او دا الله لذي شته کافر نه نه او گمراه د سپک دې نو څو وی فرق از الله فرق اترو تا نو فرق از الله نو نظام پکې یو مسله شو ځان او مکی مته شته دي او یو ده کافر دی ایو سننی اپی دی ویو غیر سننی سننی زانشه او کافر مسلمان زانشه کمی خبره چې پدین کې اخطار دی بداحثن عوامو خبر دی او دې وساده نه منم ده کافر ټول نه کافر بعض نه کافر یو ترجمه پک یو شی پدین کې نشه او دې په کورنه کوي دام پکشته او دام کافر یو خبره واضحتا ثابته دا د قران سنت ترنا کې او دې وساده نه دام کافر او د خبره چی نموت وراتن منکر کافر د مشهور منکر گومرا دا من جارون لازم نقلن کوخه مستعدم دی او صرف دا کینا نقلن جب کو سوت کی توله زوگیا دوک په تفصیل دی په زړه زمانہ کې دوک په مخکین دی یا ابن جریری او یا جارل لازم خشرگی په قدرت کې مخک سوق دی جارل الله په روایت کې مخک سوق دی ابن جریری دا دی بغوی مالی متنزیل تی ماخوز دے پتول قدیش شوکانی تی ماخوز دے او خورتو بی تی ماخوز دا تا تول چی نقلن پیش کی. او دیرات چی سو پیش کئی بیزاوی او د بیزاوی او مدارک او ابو سعود او ابنیاتویی وغیرہ تول تقریبا دا غنا حوالی ورکی دا مخینی و پسیلی دی خلاس اشوا سم متخذو الاجلہ دا غینا پس دیونیو سخیل را معبود او اتخاذ او د اتفاقونه نه کړېو ما غرذول بلته مونږ غرذول و غرذول د خیلانه ما پس ناجره وی او ریط کارخ کار نه خدای موسی علیه السلام مسای کتلوا بسم الله تکتلوا دا دریاط بدلیندل او غیره فعفونا عن ذلك مونږ د دین درگذره کوو او متحد موارکه او اعتهنا السلطان واغره مسلمان او غره موسی علیه السلام ته غلبه وکړه په دې وخت مو رحمت سبو خبره خلق د اټور پدماشان او اندگان خلکو غا موسی عليه السلام ته اوه امزان مړه کینې واجب بیا خو فکاش نه معنا لیکنن غلط تسلط غلبه هیبت کیو به نه غنو بس دی به رجال انت موږ کړو غلب تسلط ظاهن علین حينما يقتل المسلط وطان انتخازي ورغنا ابقهم الطور وژکوم کله مګی غرد الطور بمساقم د پارد وحدید چې وعده کړی وقلنا لهم اردولوا ادخلوا بابا ذلك الدروازي ده در خارطك يا بيت المقدس تي يا ارضتي سجدا عاجزي كون كي سجف لغت کی موږ ویلو تطامن مع تذللن سر كتك اوزان غنا ایت بولات پشار کی يا واذل وجهي على الارض سجرا نسجد عاجزي كون وقلنا لهم اردولوا لا تعذوا في الصفت زيات مكوي فائذت حفتيكي ده حتې پرस्कारم کوي منهم ميثاق غليظه او پرې باندې دغه څه وې کلكوا ادا سمينا وتو انا علم پرې معنی که ميثاقه سپردل زینق سپردل توری او ميثاق وعده توه وعده سپوري سپردل فرزي په یو پوي کې په دغه ډول ته واره یو ظلم نه هره اوه څه توي میساق ستا ہوئی رسی تشبیحان نو دا تشبیحان مگت یہ تصویلشی یو شیع پت دبلشی تر مشابه کی دیت سوئی استعارہ بیل کنایا لوازم دمشبابی سابیت که مشابه دیت سوئی استعارہ تخیلیہ مناسباتی بعیدر آوالا ترشیحیہ میساق با پت مشابه کی دیت سوئی اچھا سر حابر سران اوہ حابر سرق اسپردلوی نو دا میساق رسپردلوی نو پول اسپر عاصل ترجمه فريق خوذل ددي نسو وقو پرهيم دي اتلا او انکار دي پاتون د الله باندې وقت نبيا په يته روان د حق په له حق بي رامنه و قوله ما دا و انا در قلوبنا نقول زموږه نه قولتي قول معنا ما کتاب لري دغه ترجمه ما کړې وي لوخدا يلم دي غلوب استاد پک نه زي يا دا لوخدا يلم دي له دې نه ته حد نشته یا غل اغلب جماذا غلاف غلاف نو اغلب مانی پردا دپی سوک بد قسمتی دا دن پهون پر دی ست خبر نه پوی غلاف شو بلد سیندا فبع الله ظهر يلابک علیہ پری به یو گل ما خبر کړو بیا بتو ما تفسیر بی زاوی چې ختم الله وتشریک ان ختم طبع اسوات اغطاء رین لا تولیو شیلی موهر ختم طبعا کلکوال اغطال قاتل کول ران غلبا لا تولیو شیلی اللہ جل وعلا شانهو ددي دی پا دیدننا ان درون کی یو حالق او یو صفت پیدا کردے صفت نفسانیہ شاگا در دین تر اطمائل کی اندر دین نفرق گئی نکل تاہبی تکو پر رینوانی کلع بل قلوبهم ولكن اغفلنا عن قلبي اغفلنا قلبه عن ذكرنا او كله و جعل الله قلوبهم قاسيه قسوت كله تتملا لكن جو يو حاله يوسفطه ابي قادر كي قد يمرت وذا تباشر او دکو پرهیم په وایندهکو باندې اختیار دکو پرکړې کسب دکو پرکړه کسه بي کړې الله تعالی کړې ده تاسو ته فلا نونا الا کې ایمان وروړي مگر له ایمانو او په ایمان کې له وړي نیو مخې زلمایل بیا بیا وې مداس وقو کول واره ایمان کې تقسیم نشي کېدې او کېدې شي ایمان په لغت کې اخلي یو شی منه بل منه ما ده ایمان وې فأشارك تولي بمن انفاك تقسيم نشتدين دا إيماني لغوية إيمان شرعي نده وبي كفرهم بوضع كفر تذي وقولهم بوضع وعناء تذي فمريم عليه السلام بحثان عظيمات دروغ كارا لا يقادر قدره هو حيث نسبوها وحاشاها إلى ما هي عنه في نفسها بألف ألف منزل وتماد وعلى ذلك غير مختلسين بقياة الموت وبراثم والبرهان والبهثان الكذب دا سی غلطی خبر کوي ریسبط کوي او هغه تاویر پاکيله زير پزور کوي زير زلي پزور کوي هو دومره لري ا پروانه ساتي چې الله زه حق مريم عليه السلام او داګه د دا زی سپای کړې په معجزات منغې ته نه ګوري نو ماته ستمک یو ذل شان ور شاخه بری کړې وي هغه کې بیا وای هغه کفار الملحدين فی ضروريات الدین رسل توره نکوله نو مولانا د مرتون صاحب استاد او ماته در کتاب بازار سره غورخا یو توی مصالهه طول پنجاب کتابه مسلشتي او بل له ايكفار الملحدين د مرزا غلام احمد خلاف نو ما ايكفار الملحدين په علاقې لاہور کې دا راځه روښه ستي نو پرای کې رازي چې کافر دي او کنه نو ما یو ځل خبره کړې بیا بیا وېما راستو چتاب فتاوه دولم دهو انت اول <سؤال> وانتوا جلد اول عزیز الفتاوه ترشتم و صبحا نو پادی مسلکه ترد او چمیزا كافد رو کن رو کن رو لدهو زمانه دا سیدر شبنا زکار چه باغ خبر دا شوی نو بیاء مولاناست پری کتاب بلکو چکو خلق ده دین با دیهیات نمانی اگر چه اللہ چنی دیو کہ اسلام حق دے و خبره کنی دیو و دین با جنید اگر کافد رو کافد دے بخلی بندگانو شي شیو نیخ شیو خطوبن علمت ما لهن یدانی دیسی مصیبتو ندیش داغی مقابل نیشی کولی نازل شیوی دی رسول من الازم پی کمو کنزلی که دیشی یو درون پیغمبر تستاسو بمخی تکادو السما والارض تنفطیرانی جز دیده چه اسمانو زمکر رو کرشی اپا آخر لقد نبهتو من كان نائمت وما لقد قد يكون جنقاً سمي شخص ما خوئي اخوه واسماتو من كان له زناني وانو رالا چاة اذا شاقوقو نئي وقد دي من منك يوشير داموه ولقد, ولقد آج مني قول المتنبی في هذا المتنبی خن را كماتا دا متنبی اشار ابو طوئب دا دید روغ جنق بارکه لقد ظل قوم باسمامهم واما بزق طعام فلا وطلک سمود وزانات قن اذا هر ركوه فساء وحزان خبر یمچبوتانو کلکلکری لیکن د مشکو یو دک خيته چې یاره عربی ته توور یو د سمشکو په څیر لګوتې لکه زل قوم د اسنامه په امه ومه د ذق قطع من بل د طعام د مشو نه غیر ملحدی وتل کاسمتن وذانتقن دا چپ دیو دا بلی خبری وكان مرء من جلد ابليس فرتقى في الحال حتى صار ابليس من لي ده ابليس ما هو شيء فردشيو ده دي عدم روتشو في ابليس ده ده با بوك شو ده ابو مرزا ولا محمد بس خبري او باشقاري ده كانوا الادرش بنو ده متلبنيوي وده بك خبري كي او ده بك مرزا ولا محمد بالله حضرت ده حضرتي مثال الاسلام مورنا اوونیه غانی ذا پلر نبت پھیلا وین اعوذ بالله اګای斯坦 خپکی دا په نمبر ایساده یې او درو غنټول پیرمړی بار تقدیر دا خبر دی وقولهم علی مریم ما بوتان از او شو خبره ماندی وقولهم بولوین انا قتل مسیح مونږ یې ساز مریم وجهلې رسول الله دی کوئی ترسول نوری انتوکو مخیبن سے در تحکمان یا پده بوشی لکو بیغمبر خلاتا دی کفار بویلی اینکا لمجنون یا ایو رسول انکا لمجنون اے پیغمبر کتے وانے دا خنداکی یا ایوہ اللذین ازدلال زکر انکا لمجنون خلاصا شو خورا اس رازا مخیب رلف جاری مجروع عامل غاری می عامل صدی نسوکوی فعلنا بهم ما فعلنا بهم کردی مندد دیئی حدود صدی حقا چه مکردی وجا پر دیئی وجا وقتلهم وقولهم بیابسی و بکپرهم و بقولهم و بقولهم الاخره عامل چرتا ارست روان دے پر این پوشنے نو ارست الارسا فا بی ظلمن اللذین حادو حرمنا علیہم تو یہ باری ما ارلح حرمنا عامل لے آغ دل عبوزا حرمنا علیہم الاخرحی تا تو دا غی محمولات دی ان باری ماندہ اعتراض باری سبب مکیوی مسبب رستے نحرمت بمسك رازي, رازي او داكره مسك رازي نمسك سوطي دا اللا با يتولي كفر اخره بيغمبالا نو وجل الاخرية وقولهم وداوان اخو الاخرين دا حرمت را غلبي كي او بتاورات كي حرمت رازين ودا خبره بتي مكي جوني جاو دا خبره خوراستيدي بنسيان صلو اللي مچای عامل پکسر فعلنا بهم فعلنا اله اخری او چاینه حرمت مستمره حرمت به خدا حرمت مستمر شو پر لپسی شو او داس روان شو زکه چې دا نفس حرمت خورانه په یو خبره او دا حرمت چې همیشه پاتې شو دا د دی واجب نه او د دې د ټول پکې مجموعه کې دا. دا حرمت مستمره چې راغله ده دا هدي په وجرا له نعامل پا کیا را شو؟, شو راضح اس اللہ پر وما قتلوهو نئی وجلے وما سلبوهو نئی سلی تکی جوالے دے میر ذائن سوئی نئی وجلے دے نئی پا سلی وجلے دے نئی وجلے دے نئی پا سلی وجلے هو جلے پینرے نو کمزور ایشو بیا مولیدان را اخوز کریده علاج کریده و بیا جوڑ شیئر او بیا تلیه کشمیر تا بوشی حقیم چی داخل بادی شده که چی سولیتی پا سولی و جلنده نو بیا وی پا ترپاک نده وجلی پا چار اینا دولی پا کهار دی کنو وما قتلوهو لاوو پا قتلو که ارس دن دشو نو بیا پا کسا جتی ولی وی ما صلیبو پا او و جلنده نو پا سولین ده ولایت خې جوړه هم نادر درو لاڅو خبره اوس دا سولې په سوخه جوړه دي یبهې ته ویلای دا ټور چې وکه نا تینځه د کسان یې درڅې د کوټې ته راځي نشوی پولیس راغلي په دغه پرسه وڅرا وته د ټول د هرڅې سلام په شکل شویږي جو ټول خو اشتہار ذکو ینا یوسری ده حساب تبم برګرو کی منافق شوی او راغله چې په دې کوټه کې نه زید ورغم زیستهخه دا ویره پسی نو سیدی دنا نو دې راغ په شو ولیکن شبه اره شیډی شګم ده نا مشابه شو د حساب منځی تبو لا ټول <سؤال> مشابه شو خبره پوشه ورجحل بطریق ول وهبن وقاله انه الاشبہ لا ټول مشابه یې نه يهودیو سره اصلي ونی مړک ابلایدا ایثارې او خلک نېترتلنی او په لیکه ما آدم ویلو چې عیسی السلام یو خبره کړل دا چې کله سره غواري زمو په شکل شي قیامت به زمو مرګري سم مرګري شه بیا په دا چې اقصره چې نیک او صالح لري د عیسی السلام په شکل شي دې سقوقي ونی سقوق منافق دې سقوق دا ګڼ کسان دغه په شکل شي دې مولا در یا باجی پکبل خباله خبره است تر منی پیسہ لا وشتلا پیسہ په یوز کیږي دا دلته یو لګی پزی ولا یو لګی لا پاسیل سی دا د پیسہ لکون کی بزکی په وو چې کوم سې ما پیسہ وښونه خبره لګی ور لو چې دیو سړګی ورینو هغه دیلار کی خلق راځي اوس پکې سپوره یوګا څنګه یې پولیس ایران نشي زاتو له روسو بپه کی دی رشي او سباقه نو پدغه لار کې ودی نو بل څه کې شته چې لا کې وي څه یې صالح او خلک خدا په پولي خدا بولو نه دي او یو مثال لکه څنګه چې انګريزانو راځي دغه وطن کې نو انګريزانو ځان نشه کړل د پاکستاني ہندوستانيانو ځان نشه کړل دی دا څومره لوي او یو څاغې مشهور په ځان ماندی نو مخه یې مشهور او په ځان مشهور نو دا کوم خبرې وکړه قیم خبر کروی، نو اغادلتا س خبر اشتیهم، مرست رازی او دیرے گاڑی دی دی دی دی دی واری خبر کردی او روح مانی سر اشتماس ابحا وای امن تو نؤمن باللہ اللہ الواحد الاب یقین کبا اللہ یوبانده. سعني كل شيء مالي كل شيء سعني ما يرى ما يرى ما يرى لا تول أشياء وبالرب الوحي أبشا تروي ابن الله الواحد بكر الخلاق كلها أول مخلوق ذلك الذي وله من أبي قبل الآخر لا تول خالق مخي وليس محسنوين إله الحق من إله حق دين ملادي وغم إله من جوهر يبي الذي بيذي أطل العوالم وقال كل شيء الذي من أجلها معجر الناس الله تخفل من آدم بابانا غلطی ماری تا سوچو کنا دا شوئی وینجا ایسا دیچی وفات سو دی ایبلیس جہنم تدننکو بایانو حلی السلام هم دا غزویو کنا لئے نو دا غلطی چپنا رو کنزویم گونو آنگار سو نا غیم دننکو ابراهیم بازار رزا ومین عجل خلاسنا نزل من السماع و تجسد من روح القدس و و سوار انسان تیر خوابشو دوستان کو خو ایبلیس تو جہنم تبوت لئے وعشنا كشو وعشنا مريم عليه السلام بخيرتك وردن شو وصار انسانا وحبلا به وولد من مريم البطول وطا جعا وصوليب ايام في الاتص فانسي شو ودوفنا وقام في اليوم الثالث ودلمون مفروط شو كمعطوبون وزيل السما وجلسا على امين الله خيقا جدا كناستو مستعد بيا برازي وفا يصلوا لفارد مرضواندو ونومن بروه القرس الباحث وحاق الازي الاخري وهذه جملة بلی پوش اقاوی نورم خبره پکشتل ذا منتب بالله کفارو بلی عیسانو او بیا پسیا شارم وینستو ابن روح المالکی بطلت امانتهم ان مضمونها ظہرت خیننتها خلال سطورها دا دی امانته دا باطلس مضمون خینت کاری کی پلی کرح الله بداو بتوحید الاله واشرکو شو بل خل به تعبيرها خلاف ور دي کوي پتاږي قالوا بان اله عيسى الذي ذل الوجود الخليقه كلها يعني معبودو کې عيسى ذاته حق استوا له غور کې نه خلقه امه قال الحول ببطنها امر پیداکريله د لاغنه موخه کله په موخه په خړک پیدا نشانو ما كان غنا ذاتوان مشكله دي پخپلا د خپل مور په په وانو دي وسو حلقه نه محتاج لشروبي ربلان دا عیسیٰ السلام دا اخفل امور پوئیو تو محتاج او ای او ایو ربا فی مواتن حج گا او دیتا محتاج داری پر اکیو باللشی جعلوه ربا جوهران من جوهرین زهبو لیمالا یرتدیو لنها و رب جوغر دا جوهر دا جوهرن پیرا دا او دیشی خبر اکیچی حاقینا پاییوخیا قلب پاییوخشا دیکی دی قالو وجا من استناعیاتا لخلاس آدم من لزائی وحرها دا اسمان نا کسو ويهربانقو د ادم د خلاصهوله د پاره د ګرمو د جهنم له اي قطاب ادم توبه مقبوله ادم توبه است لله فظل له جعل الهدايه غيره قاله طلع يا غداه قصي من بلفي کې کېري شي لو جاء في زيد الغمام وحلوا شرف الملائكه السماء بيسرى كراش فسوقه ابو جافه تمرشتي بيد الذي بيديه احكمته <متحدث> بلا كل يمور وسترها غَبَرَا قُضِي جَاءَ تُحَسَّقَ بَلَكِن سُمَّشْتَبَا وَمُحَبَّبًا فَذَلِكَ لِلهِ رَكِلِي وَقَامَ روان دي روان دي مِنَ الْأُصُ وَشَرِّهَا كُنْتُمْ فِي الْيَوْمِ مَقَامُ فَسَأَلَ اللَّهُ فَرِيكَ نَايَ وَي جَارَوَانِ جَارَوَانِ جَاءَ كُنْتُمْ تَقُومُونَ لِمَقَامِهِ فِيمَا فَعَلَ الْأُصُكُمْ وَشِرْكِهَا مِنْ غَيْرِ يَعْتَرِفُ بِتَغْلِيسِ كُلِّ خَائِفٍ أَنْ تَبُوَا بِذَلِكَ وَيَشِيرُ الْعَظَائِمَ عَلَى الْأَرْكَاءِ لِكَيْنَ هَاوِي الْمَاذِ هَذِي مَكْرِهَا جَاءَ سهر الله ذاته وحضا ثم تاه وحيه هدا ويكون خلقه بدا كلمة الله إلى مريب لطوبرا هكذا شان ربه خالق والخيب كن خلقهم فنعم الإله ولما جيل شاهدات وعنه إنما الله ربه لا سواه كان الله خاشا مستكين راغبا راهبا يرجى رزا ليس يحيا ولا يخلق إلا أن دعا وقد أجاب دعا إنما رفع الجميل هو الله ولكن لا يريه قزا من عقيد السلام؟ ای صاحبنده د الله دې مزدي د الله پیغمبر دې رسول د الله دې الله خاص کړې دې الله پادر ده قضات او غور کړې دې بیا توحید کړې دې ہدایت کړې دې او په لاندې کړې په کلمه د کوماني مريم بوتول ته د قشند رب دې خالق خاص دې په کوماني سخا او یې ګونیه گواه دې په دې باندې چې الله رب دې بل سوغشتي ته الله خاصو الزم كون کېو راغب او راهب او کما د الله رضا ساتلا اگر بغندیکول له کول نه وای خلق به دا کول مگر الچ الله ته به دعا وکړه او الله به سوا کړو فایل دته وله الله دی لکه څنګه په اسمان دی الله صلی کړی دی نو کنو دی متالی کول نه غاصول الله فارې من مسایل شیطانانه ګوره دا به یې کلفه فل پختله په نبوګي دی د سګل ور دی و ونيه دا التقل نفي صبح کې نزل الاخلاص ماشر الناس يريد به ان اعظم لما عصا او قصصا يذره بهال شيطاني ع نهغ توه دول خل ک په د ش پرسيې ک شو او اتول خاال شو بنا کې د كانه خلاصو به ختل المسي وال به اوتنکیوي په خل شوو چې سالپصی شو او او دا د دا لا استلا پهېه الناساصلنا فار ت شما ماهغ الله وجل ينذ ما ورسل بو نه رسول خه جو ولده ولكن شبها لكن شبها المقتول لهم مشتبه شيء المقتول چې دا مقتول عيسه کې دا مقتول بل نه یا غزم ورغره او دا شیری نو چې دا عيسه چې زمونه قصشه اګه زمونه عيسه قصشه دغه صورت هم نشو اورے دایسا پښه کلو ندى عيسى لکم در غم در سره کز هم سینه نو عيسى شوه ا کيسى سلام د ناغه مه اساس شوه ولیکن شبه هل <سؤال> ا يا لهم دانا ایبای شو ولیکن مقام شي ولیکن شبه هل یا ولیکن شبها لهم مشتبه شویلی داخلك د پارت دا چې کوم رضنه شی ټول نو ما وی وهب وی او کبری وی چې دا شبالم ده لهم نه نه پایل دا شبدا جار مجو شب غ یا شبه المقتول یا شبه الا مشتبه شویله خبره اوا کسان چې اوبس کسان اختلاف پدې پر کې خامخف پر ما لهم د من علم حس علم نالذی الا اتباع الظلم اگر فابداری دا گمان کری منطق پا که لگلو لگ آئے که نا شد تیجنی زو زما پا مخصو خبر ہوگی زید و لار دے زما پا شک نیچه و لار دے که و لار دے دوار در منا دوار شک بیجنی. یو قذیرہ تاری قذیر پوری زما پا دی یو حال پیدا شد کدا حالت د دې قضیه د نقیز متصور کما زید ولار به او ندې ولار متصور کمنه ماته دواله برابرې یي تاسو وي شک او ځان ستوي زمما په قضیه په یوه حالت پیدا شو کچې ما د هغه مقابل متصور کمنه زماتین باغمن په با کوم زوري طریقه او شکن په زوره ورطريقه منه که تسوي غالب ګمان راځي تاسو وي اچار بل تر ته تسوي هغه ته وهم شک سته وای هم په یو قضيه پور خلې ظلم په قضيه پور خلې هم په قضيه پور خلې قضيه په نه جملہ خبریہ زید و لاړ دې ته سوي جملہ خبریہ انشاء نو کینا پورته راغله کنده تا کار شوي نو ستاپلینګ څنګه کیناسته په پداس حالت کې کینا استه کدا دې غا مقابل دې تصور کړو سار ذہن و دادوار ماته برابر دي دی دې ته سوي شک شک خطله په یو طرف پور او کدیغه مقابل د متصورن استادین وای داو غمات برابر دې تشکل ځون څه دیم خلی په طرف وای خدای څنګه خلی کدیغه مقابل د متصور کړه استادین وای کمزورې منیغه ته بسوي و وه و هم اوا هم څه ته وای هم پکې پور خلی په واده طریقه کدیغه مقابل د متصورن استادین وای دا بل تر تراجح دې او تقلید څه ته وای زماز قضيه پر جاون ک او مقابل اوس په هاليشت کده مقاومت نه کوي زماتي نه اسنه مني او کې دې شي په انده کراشي تقليد ثانوي اعتقاد جازمه ثابت نه کېږي چې په زمانه زمانه انده کې څه خبرو کې وسما سي نه بل څه نه کې اوسره یو مسلک لري سمانه پاس بل مسلک لري دې ته تقليد دی جهل مرکب قوي اغمي وهاله ته فقزي پرخلي او بلاس طریقته کې چې ما ته و دا واقعات و خیلات و خیلت سوئی جهل مرکب و یقین سوئی یہ حالت تیج بایو قضی پوری انخلی بل تر بی متصور اکے اسم نمانی بیایم نمانی واقعات سرن برابری اعتقاد اجازمہ ثابتہ متابقہ للواقع سر یقین اعتقاد اجازمہ ثابتہ غیر مطابقه جهل مرکب اعتقاد اجازمہ غیر ثابتہ تقلیم اعتقاد راجحا وهم اعتقاد مرجوحا وهم او اعتقاد نئی اسی و تصوری و حالت تظیم که کده دیع جانی مقابل صور کو لجوزو لقو تجویزم مصابیه ایرسوه شک منطق مدتوویلی وائی مانکن مانی منطق نوائی ونیفو زر تیمی لگ لگ وائی خوا و باہر تقدیر و زانو افوغا کی اتوی زین مخبا وسته تراس کوله په شکل مکری شک وی له بیا دی وی زوندې شخص کله ته وجه دوړ طرفونو برابرۍ او زوندې ته وجه یو طرف بل مرجو وي نو مکری دی شخ ثبت او دی زوند ثبت کو څو متره نو یو حد ده چې مراد د بل ته استثناء منقطعا هسته لښتي لکن زن دا زنه خبر شو او کل د شکل پا مانده ناپوهی مرازی شکل پا مانده جحل رازی ای پا شکلی نپا جحالت کی دی پا ناپوهی کی علم نلری او علم یقین تاویلشی مگر اعتقاد راجحشت تے زونشت تے پوش شوی پا خبرو بانده شک ویلے او اس سنانی من قطع اکرلا او یا شک پا مانده سو نبوی او جی غالب گمانده وما قتلوه یقینا نئذ وجل فقد يقي نيبان وما قتلوا قتلا يقينا وجل فقد ليقي وجل خشوا ما وجل هذه قتل يقين لاكله ظني قتل كدي غمان ده تغلي غمان ده شداغلي السوكوي فرى ابن قتيبة وما قتل العلم يقيني. نئی دی وجل دا علم ینه دی معلوم کړی دا علم پتو ور دی یقین وجل دا علم ینه دی په دې خپل قتلتم الرایا معنا استعاله حکامچی وجل دا علم ینه په دې خپل لمانی پتو ور دی یقین پر جګه پر راست ته با او عمل کړی دی مقتول باندې نو قتل زونی بل رفعه آه نبياتش اللّه ارشدك نمكيماوه یا دوستو مرگره مخلصو کم سرئب دماغ بشكل شئ ايو ازا ازاق ازاق بشكل شئ شئید شئ لها در ایسا صلیق سوگويند آغا ازاق بشكل شئ جغا منافق مرشو سوگويند آج طول در ازاق بشكل شئ یو طریب اکی ونوضو بس لاشو. او رفع علو اس مولانا موضوع چې رفع چې کوم غره احتمال د تیم لري چې مرتبه ولول چې تکره او را پادا ترجمه هم لري اسمان ته او کیجو او دغلي ووره او دسمنده وها ني مخبر د وره او دمنډه کا یي مولانا سیمونه لیکن و اسوق وکلام مخکی وستو كلام چې سووي الله زور ورته الله حکیم دې د دې تقاضا صدا چې دا په اسماني زاده پخله را بس من دو دوا و کارو شو زمندوخه نو داخلك پکې داشکراګي اگر چیرې په پدوره کوم سره وره پاپا دوم تریا پدې شي مرکه مووتل شي يو سره دا دې سره به واری کې الله په کوجه ذکرند مرکه طيب ولیکن وي صوت دا كلام داسي او بیا وې عيسای و چې عيسای سلام الله عليه درې دلالې دی پلاري یود دلیل شو جواب انما صل عیسی عند الله مصلی بل ابراز احکامه کیتان کہ او بھی بسم اللہ کر بل گندے طلے دے یادښت اللہ د دې تسلیم کو بل قول عامن اوس داسې کوي چې تاسو ګوریا د ستر وړاند کې چې تاسو قرآن کې خو ده بس بار تقدیر او د خل کو خدای پاکستان او کیسه وسو په موازنه شو زه اوس همم هر وخت کې د مولانا مودودی مخالفت په قسمه خلک کوي کم کله زویلې د دا نور کله بونې ویلی وای دا نور ځان کیږي رحیم ابو حنیفه د فقې خلاف خړې دي افغان نو دا خپل ظاہر ترسه شاو لله کې دا کلمې کتلینو کې دا بونونه د نو او یا خپ ويږي خونه پويږي خپ حسد عنااد تعصب کار کوي درو پوهه باور پوسو بس دغه خبره ما هیڅ هر ميشي یاد نه لرم په پټي نه پډاګوي برتاني تريو ما التي موریشبو الله يوبخي زم د استادان عمر طبکه د جيمي ور می دقیقه او التي دغه شيخ مولانا سيمناسو مې دوه خبر دی یارم مولانا مودی یو سره نیمګړی مولاده هم او یا پوره ګولانه کوزان نه په هم غني پاین كنت لا تدري فزاكه مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم كنفي غدای مصيبته کې په کې نه دانت ونه دانت کې نه دان تر زهله مرکب ابد بس چې متاله <متحدث> دیو کړی بخپلک بیا درته وین چې موضوع سي معصوم د ګناهون نه دی پیغمبر نه ابو حلیفہ او شاطی او مالک هم نه دی دین دی کوشش کړئ د دین د زده د دین د په اړهونو مقصد اصلاح دا. او حالت یې ارتشندنه ما په خبره پوښی مزه د قبل وکړ او کان لو عزیزان الله زور رب حکیم و ایم هل من هلکتابه لیو من نبیه و ایم من هلکتابه و ما احدن ان پامان ما امو من هلکتابه نشت یوتن کتابه و ما احدن کائلن من هلکتابه نشت یوتن چیوی کتابه ایم من نبیه ایمان برعوری پا چامان ابیه سکوی محمد علی السلام دام یو قول سو ایمان برایوړي په قران دا ميو خوندلې ملوږي درم پیسې دا کول دي راځي او قبل ملته په خادم مرد د چانا د دې کتابینه او ترجمه دادا کتابی چې مسلمانېږي نفي رم بر خدا په غمبري بومني یا د انسان په غمبري بومني او خادم د دې کتابی نفا دي واخي ديال المونقلكريت مول ديال التجان واجلو اوغيهو ونفا دي واخي وين دي ودي دبيع باقي ابن جديو تشمسلمانش نبيعو مسلمان شنو نبيع تا سوت احكام دكفر ينالدي ببيعو اللي كوي الجوابه يد ابن كثير وغيره دا استداري ولا سي طوبه للذين عملوا حتى اذا الموت وقالين توتادايمان معتبر یو ترجمه نشت یو کتابي مګر ایمان روړي په عيسا ایمان روړي په قران ایمان روړي په پیرامبر د ترجمه یو ډېر کله یو له راځا په عيسا او قبل موت الكتابي دامه یو ترجمه شو او اصل کې قبل موت عيسا درجه او دا پکې ولر د کتابي نه بدلول کتابيان نشي عيسا د نزول په زمانه کې چی احساس مګې تراشي پاره د مانې په ټول کتابیان کې مانرو او د عيسا د مطلب حدیث ګرازي په سال څم برګوش حکما عدلا مقصدا یزي به ختم شي خنزيره به پاتل کړې ټول د نړۍ مسلمان شي او مسلمانانه ته به کانه واسکې وره واسکې او مسلمانانه يا مسلمان دغه ولا ريرا شقهته ی قاتل دی ټول دنیا به مسلمان شي یو لريوات سلويخ قالا په بل لريوات کې مو قالا سو کله ایستو عمر سره څتلو نظرې وش قالو هغه قالو به شي سلويخ به شي شان ور شوینه اته تو د زما کېنا نو هر په عمر دغه شي په نمبر په نسبت مانسي دوچن دی ز شپه شروع کال <سؤال> په عمر کې وي سلويخ کال وبياي اته يمه کي تدريس والله اعلم نو په دې کې چې ابن كثير دال له حديثو نقل کړي او بیا وي دا حديثونه متوافق زمير احد ول اول عيسى مفاده هر يهودي له سنني به ایمان په عيسى او خدای روح او طونا ديبو عبد الله رسول او سو لذا هذه اغسطس وهي دانوري خبر بقيل الزين العيسى او ذي ابن عباسنا ذا ابو مالكنا ذا حسن وذا قدادن واختاروا الطبرائي فادي من يود كتابي عنا فاخذ نزود عيسى كي الا قبل لا يموت وادي البطول ذي واحد واخرج احمد بن رفعه رضي الله تعالى قال قال مسلم ينسي عيسى بمريام ويقول الخنزير ويمحص الصليب وتجمل الصلاه ويعطى المال ويؤتى المال حتى لا يقبل لا يقال وهو الانخراط وينزل روحاه ويحدث عنه ياتمر او يسموها فتلا ابو انجيل كتابه الاخير السوقي محمد الرسول صلى الله عليه وسلم سو کوئی زميره الله تدي سو کوئی قرانكم دي بالنسبه للروان الروان ويdato الا انه كما زمه تبري كسيه النبي باكان الكفار فالكتاب سنتي ده اذا ايمان فحال زوان افيق دعات شي ني شيو كتابي مگر ایمان براوی پیسې پوخا د وتو دروخ لدی کتابینه دا ترجمه ته وی کوله کړی دا بیا به مسلمان شي له احکام انده وی ایمان سره دا حق وخت دی چې حالت ته مجبور دی له ایمان موتبره نه خطر جمعه ده عامه نشيو کتابی مګر ایمان براوی پچا پیسې پا باندې پوخا د مرد عیسانا د عیسا سره د نزول پټه دښو او په خامه کې و السلام په دی اس ابن گاسی اور اس احادیث پاک لگ لگ واور دا حدیث نقل کوي دي او پدیده روان دي هغه حدیث وارد په نوزو د عیسی ابن مریم کې زما کتابه اخر زمان کې قیامت تمخ کې اذه دعوت ورکړي رب العالمين وحده لا شریک له واي بخاری ابي ورتا واي ته بها ربني بقسمي زمارغا بقدرت كه قريب جنازيب شفاعت يسع ابن مريم حكمن حدلا سالد بماكي خينږي بقدرت کړی جي وكيري مال بړي شه تاسو پي نه قبلي يوصل جب درنيا و مافي هانا وروي يا ابو روي اكرون شتهم من هلي كتابي الا لؤمن به قبل موتهم القيامه تكون الشيله و ذكر مسلم البخاري ومسلم ايضا بالفركسو بياقه بن سلسيم وفط لا يحل ان يساب فجرها فقد روىه انه باهلال كي حرام بلبه كبوي بالحج رما يا بدواركن دا يحديث دا احمد بگذاروا مسلم بيا احمد حدثنا الهده به قال ينزل يس من من يقتل سكنزي ويصلي ويؤتي الصلاة ويعطي المال تقبل واذا الخراج ينزل روحا يخرج جنابه تمره وتلا من كتب الحديث بشكوي بن ابي هاتم رقم نمبر الحديث بشكوي بوخائل طريق اخرى يني اول الناس بي صنم مريم لانه لم يكن نبي ويريو بينه بل اخره برحديث ايش كوا رزاو برازي بايزاو كنسترات بنزي صنم مريم اومم نطق <تصفيق> بالله عبد الله واللي بشيله كسنتي مالك فبوك واللي كي كبره هو ده تخبل على اشياء طايله لكن قدر قال لا ده بلاصماني قلبته و بني زكي وخي حديث اكم فيش جاي دو روان زيبا زي اکسر با یهودیان و خزیوی مسلمان برادشی یو دیارا قید افیق تا انتا بخلت سارگوی لیگی انت سارگوی بشکن بی حلاکت زرشی ملغگوارشی جل عزبشکی لسام بیا نقل قید گیو لسام بیا نقل قیدو لسام کی رازی حدیث آخر آخیر کی قال امام محمد سامیت رسول مجامل دیاری اقتلی بیماریا مسید دجال بی باب لود او لاجان دغاچکم دی هوا یاده التخاتل دي يقول مريم الدجال <سؤال> بهلول ارضاماته داوي زماجهم شكيريش دي بتتهوي جاهه سماندي و هي ولتبه اورسي مگر اروت التلمزي القطبه بليس وقال هذا لسنسي وفي البان عمران ولا في ولا نفا وادي الرتا <سؤال> وادي تبنوس وادي هريطه وكيسان وعثمان الملاس وجابر وابي موطى والمصعودين وعبد الله بن عمرو وصهره النذوين والنواس بن سبعان وعمرو هويه الايمان ذاكو و ها دی احادیثو متواترتن الرسول اللہی من روایت ابی حریرتا و ابن وسودین و رثمان ابن العاس و ابی امامتا و انواس ابن استمعان و عبداللہ ابن عمر و مجام من جارتا و ابن اشتروحتا و حضرت ابن اسید و اپی حضراتن چنازی لیجو بکم زیکی و مکان بیسی تا شام کی برازی پا دامسک برازی پا دامسکی جمعات تے شرقی مطرفتا مشتق طرفتی امون او دابل سبادا مانزر او پدکو زمانکی سوی وقت بونیت تضی زمانکی اولو رشوی دیو مناره پدک جمعات ماندی سن و سبا یود کی او دکانو تراشکشورنا تاغ مناره پا عواز کی چارا سیزل شوی و حیثانو سیزلوا فرید اندال ناتو نوی اکثر اعمالت تحقیدان معلو دلازی و حاضی اخبار نبی اسلام بذالک و تقریرون و تشرون بیا اعتراض رجی خیندیر خوبوس نو ایسا نو خیمیل تباقی ناکی ہے وو دا خدا دا پیغمبر دی منصوب کئی دیوی نا دا پیغمبر خدایی جارا راشن دا سی بکی دا پانچ سو او بیاد آگین مکی نقر کئی پانچ سو اکتر نشورو کا پانچ سو بیا پاسی پسی بیا یکاسی پسی بیا باہاسی بیا تیراسی او بیاد عیسیٰ علیہ السلام پانچ سو تریاسی بار تقدیرو عيسى باركوزي ولا محمد مرزا سوي زه حكم يما زعد اليمى ما طيسليك ولذا الله له حكم عيسى عمر دي دغه زمانه ترتي او تشته بارسمان گډوري کمزي خوري ها کمزي بوري مليوي دا قدرتنا الله له سجلستم نکار کوي په جناطي خلکو خري کنه او دعوا لك ولشي خراته مستميش کما خیاط خديم په قرباني پرشتو اون صفات پیدا شو ان د بیا ورته کمزې کئ دایې په کداه دراز دي په یادت کې دحال څخه کمزې کئ جواب کوکنه فقیاس الغایب علی الشاهدی باطل زریخه ور پیدا الله هڅه کو نشته کله پیدا کولې شي او حاجتي نشته خلاص خبره په خبره پور د میرزا پرلط کی دا خبر کولی شفیر مری خدا پرمای شماله روړي پر الله راکای زده شیخ وراک نکم دو دریو دی روجی لسما وراک نکم انی ابيتو یتئ منی ربی وسقی ز دې کې کې په غیزه خلک راک وسکل څنګه دي زبر زې وذعطو مې کلمه بار تقدیرو میرزا اوله مدزان ته حکم وای اما په سلوک لا دا چې خپل خدای و تداویلو jihad ختم دی jihad ختم دی پیغمبر کړه اچھا وو کتاب د مسله د میرزا خپل زو پیغمبر مولا کتاب دومره زما پلار سره ګورم زما به خکړی زما خپل سره په قادر سيړی خکړی او زما په سيړی خکړی ولا مصطفی وغيرها امو غتاسو قال اليوم غزان تویتاسو او اوسم پالینې پیغمبر هغه کو خړی او چراغ نه جهاد به منسوخ دی الله بار تقدیر دار په کله خبر دي بحکامه مختلفه نشته وي حديث عليه السلام حکامه عدلا پر سلیبه او حدیث په کتاب ولسته متواتر پدشتا سويله له بيي بابي بل پیرام صبيغان مال شي معنا پیغمبر جوړيدون کي نشته دي تا ان چې پیرامبر ختم شویلې يا چې اسارفه ما ذکر کوه کوتين په حساب ته پیغمبري نه د ایران بادشاہ راه پاکستان ته نه د بادشاہ پیسې دي هم خذل دغه بادشاہ لري کنو د پیغمبر خدا زمانه کې د پیغمبري په حساب نه دي د پیغمبر خدا د احکامو د نافذ کولو په شکل لري او خلیفہ په شکل لري خبره پوه شوې نو د پاکي خبره یاد وا و ان من کتابي نشيو کتابي الا علی من النبي عیسی قبل موت عیسی او خبر امن او غاست له سو دته هاي نزول پټه اسن اما ايس ترجمه له امن النبي محمدين لا يؤمنن بالله لا يؤمنن بالقران خدا ترجمه مرجو او قبل موت الكتاب اذا ترجمه كتاب بلا مرني ماشي كتاب مرني نفتور به ترازو مسلمان ما احکام اسلام په <سلام> دې کې نه چلو او حد عام ترجمه چې کوم خدا نہ لا لا وقت نزول عیسی قبل موت عیسی هر کتابی او ایمان راوړي په عیسی علی السلام باندې وقته نزول د عیسی او دین به وشه څه پوښتنه خبره باندې او فقیامت د عیسی علی السلام په دی باندې گاوا پسره يهود او تکذيب او نصارا باندې چې ابن الله وغیرہ فبيذل منذر حال اور وجي د ظلم دي يهوديان و ماري حرمنا عليهم طيبات الحللته حرام كل بني اغط طيبات كدي حلال تشريب بصري انواع كي قوم اغط طيبات كم يهودي انعام کے برش. اس ابن حوالا وحرمت قدرهم کې دي شي و یا خودی غلطی کړې دي نو الله په دا حرام کړو دا حرام کړو دا حرام دي د سمې حرمت تشریعي یا حرمت تشریعي نه ده قدري ورتواي تکويني د ځاننه اشیاء حرام کړې دي تشديدات دا تغلیظات کړې د ځاننه ابن کثیره رکهما دکجه زه صحابه نوریم کول غواړم مولانا محموده په یو وخت ویلي دي چې په تورات انجیل کې د شي حرمت بنو دا نه ده دا دي د ځاننه حرام کړې وی نتاسو بياواي شهد الزان ندي خبر اوكي او دا كم زينيوهي نو ذكرت اواما شهدلت ابنكسير واي تنزسوا صلواتيا واي وهذا التحريم قد يكون قدريا بمعنى انه تعالى قيزهم لان تأولوا في جتابهم وحرفوا وبدلوا اشياء كان حالا لهم ده الزان نيم وعرمات راقرده تشتيدا منهم الانتصم تكلفا ويحتمل نقول شرعيا اني اتحرم المطراق كان حلال قبل ذلك كل الطعام كان حلال ويسراي ابن كثير 584 بلا مطاليه خوى لتعالين بيش كتابنا قول هرثبت مليويجي كتابنا قول تبسميراوي نموراء سي داخل بروفنت بي اعتراض وكا تشغور ذا ترجميو كري او ذا النعرمي دوار خبر بكي يا حرمه الشرعي ليش الله تق ديت لقد فعلت فعلت ولكن الله في أحكام ونسوك لا حكم لا حرام لا حرام او ياد داشت تذكر دا المحرمات رؤكوه ذلك تصوي حرمت قدري حرمت تكويني ذلك ذلك ذلك اجتهادات او حرمت تكينو و عن سبيل الله او طول جد بندوله ذلك ذلك ذلك اللهم كثيرا دير خلق دير بندول یا زمان کثیر ډیر زمانہ یا ناسن کثیر ډیر خلق وبسد بمن سبیل لا ناسن کثیر ډیر خلق یا صدن کثیر ډیر بندول یا کثیر زمان کثیر ډیر زمانہ دا کار کوي تبلیغ وایي څه کوو اخذ المربا او استلبی صد وخت نه هو ان بیا غنی بن کې شي او اكل المال الناس بالباطل او دخلكم مال په حرامي خورل لکه مخری شوته نه واستل مثلی په ټوله و اعتدنا لكاتل منهم عذابا الترفي من فارد اعتدنا لكاتلون و قد اعتدنا لك لك لكن راسقون في العلم لهم لكن اعتدنا لك كل اكتبه اعلم لك كل اكتبه اعلم او ايمان دار يوم اما انزل لك ايمان و لباك تار تدري اغلا شهر من قبل اتجل لك مفستانا و المقيمين الصلاة اعتدنا لك و درونك الامان زل اور کونجه زکات ی ومانه په الله ورسمن لاخره اوس نحو تواپس راشو سينه وي له پښتنه بیا په قران تراسو لكن الراسحو مرپو علي والمؤمنون مرپو دي نو والمقيمون له مرپو کنا نو چې مرپو نو اول یا مجرور یا منصوب څنګه چلو شو. نحن اعتراضي ولستو نحن سيبين ويجداء وامدح المقيمين الصلاة وامدح المقيمين الصلاة او تعريف ومضحك وصفتك والله وإذا هكذا سنجل منزوض وامدح المقيمين الصلاة اعراب جبادلشي وما قبلوشان جولستو برشان انتبايا منصوب بالمضحوي یا باس مرفوع بالمضحوي انتبايا منصوب دي, دي, منصوب دي. المقيمين قال السبري وسعد البصري ناس من المطحى الله ولي ذاكسان تكلد بيعلم كوي ایمان روري او داله ذاك ځده هر خل کو سيپات کوم چې په دغه اماندار کوي مونږ نه و دري و خبره غلطه ده جمله تامشين ده خبر سره نو خبر لږه لاندې او په دې خبر وردل نه کې و توعان فی اکتسای بالنسبه ما يكون بعد تمام الخلا واهونه رسل دلنه خبر فات او اوجی جواب شه دی چې کیسائی خبر او کړه د دې سره دی کې دی شي ګنه وحکا اجماعی د قومه مناسبه قدم ال جحر بار تقدیر او دا پرشته او قیسائی او سیبوی دا یہی زمانی خلق دی او قیسائی معمر دی او سیبوی کم عمر دی او بیا قیسائی دا ہاروشی دا بادشاہ دا زامن استاد دے دا امین او دا معمون او امین معمون بلاغ پر ازار گرزاو او حارو یا او رزناستے حالا کسوک دلون نے پتا سکے تریکن زپسد دغه هغه چې سبب ځان دغه په پېدار باندې جنگ یوې زوبې وړمبلوي زوبې وړ دغه هغه ځای دی چې شاشاعزادګان دغه په پېدار روم باندې جنگ کوي جنگو یو زمانه را سمته را چې د کیسای په پېدار یوې زوره امین وې زې مامونې وړم بادشاہ چې خبروږي چې ساي وې چې دا په ماګه زګره یې یې په زور ځې دانې ما زم خیکلې دې خیکلې ای سایمن ہے پترا چې هغه کله وځه او زمانی بوت شان خدا سیلو چې بس پې سلامه په قدرت لويته وته کنه نو دوی وسته هغه وی دا غټ سړی پتاږي پېج نه چې د شاهزادګان دا په یو زمان دا تیر شيخه زمونږ زمانه ده دی خواراس او استاد جی خدرا ته په ځای میراواله په ځای بد میراواله طبقت ته زم چل دی کنه امام بخاری رحمه الله پسمان گیر شه لاصو بخارا تورث بعد شاو سوال جوابو کوج لا کم کتابونه دی ویلی دي نو او ما اوما ته پدېزه کی بادشاہ او حاکم گورنمنٹ د اروند خلقت امام بخاری علم پچا پسي گرزينا خ علم پسي خلق گرزي علم پسي گرزي کنه خلق علم پخل پسي گرزي نن پیسیره کوم څه بکو مدرسه ما غوښه لږ 50% کې رسېږي با چې هغه فشو سیږي یو نه کار زما زموږ مدرسي سبق له زمما د زممو شزه ګانو سره بولس عین کې دی و بزانه د سوې دی و ځي بزانه سکولي نه بوخاري ویل څوک نه باندې فلم سکنه باندې کار وړه دی دګل ټول ورځ با چې خاند ګورو و ځل دا او چاوی دا کدا شلید دو کدا شلید و دا کدا شلید جو او شایر دا کلن روان سو سمرقن تذیلت اخبالوان دی جو سمرقن یا نسوان جو سیدلتا من آزاد دلتا مپتا اختلاب دی سوگوی رزی تو سوگوی رزی خرطنک کی راز تو دچا چی میل مره علتوثی کی سو رزی نبیعو تیجاد میل آفش رازی دی پسواللہ یہ ندرون بارشو و ایمارکوز کئی اچی کوزی که نو ال تیروح تلاش شو نو ال او بیاد آغا دا مزار د خورونا خوشبوی خطا دا نو بیاد اکی مولانا احمداری سهرانپوری دا آغا پا صفات کسووی جمال هم نشین در من اثار کردو و اگر نامن همان خاکم که هستم یلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی با دستم با گپتا من گلی با گپتا من که مشکی یابیری که ازدوه دلویی دلویی تم استم تا تا کسی خوش بویده ناگور تبیوی زا اقا خواه همان گیرم تو استم ولیکن مدتی با گل نشستم زا حدیث و قواهده کن استم جمالی هم نشن در من اثر کردو وگرنا من همان خواه کیا استم با تقدیر امام بخاری التوفات شد نو خرتم کی غخصو نو سمان کوم کوله سیته نو بخارا تا خبره پوشوي نه د ناپکی یاد او, او امامو نو د امير خبره میکوله شزادگان رازي او د امام کله پوشوي د کی صحیح په اظهار ګرځي امونا غره کړو په یو مسله باندې نو کی صحیح اغبادشاه سره وکنه نو غي ورکو دغه د عالم باندې کی صحیح په نحوه کی ماهر دي زال امام د فقيهات کی امام دي اسيوبوي د عمر علرشهم تبيهي خراب شو لارشو بل ترش ملمقيمين الصلاه بك ساي خبركه نا هوي ويؤمنون ماون ذي و ويؤمنون بالمقيمين السلام لك عالمان جدي ايمان رويدي باقي كتاب ذي تا دي گله او ايمان رويدي په هغه په نم وراو باندې چا معلومه دري ايمان رويدي په هغه پر باندې چا ري وصلي ام و امضح المقيمين السلام تعليكم ادهاريت بيرمبارانو چرمنزونه ودراي و امضح المقيمين السلام او که سانځي ورکه او يقينس دي په الله ورسته ماي دا که سان دي اجران اوشي انه حين اليك ما حين العنوف وان كتاب بدء الوحي كتاب بدء الوحي اول سنه شعور كي ندايه په شي نه وحي نه الهيك بوخاري شروع کی دکنه او وحي په غمبر تشهيده انه وحي نه الهک دا وحي څنګه اخلو په خامره علامه يا دبي درځواب کوه چې وحي لازم کتاب برزي په انه وحي نه الهک ما وحي نه نوح الرسول کتاب کوي کنه زګي په هغه برزي نو لكرسل جوه فيهم عليه السلام تاع او بيغنبران عليه السلام تفصلو تا زمن كشو او قدون دي اشاره يديه تمدا دينو عليه السلام قوم بوت فرستو وهذبت معذب شيدي منو واحد نتاي اغه واحد خلقو نومان عليه عذاب عليه دي خلقو تمدم كيشرا كتاس واحد نماني عذاب الى ابراهيم وهل موسى او اسماعيل عليه السلام د کما او وحي اله ابراهيم واسماعيل تبارك كطا كما كيرا ان وحي اله كما وحي اله نو او وحي او كما وحي اله ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباد روح مري يختل شريفه لك مخي ظلم مخبر کړو بیاو و اسباد پیغمبران دي چاولو مخي ماوي چې سيوتی شپ د وانډو تبو ملي سيوتی شپ بخت کړو اگلتو اثبات پیغمبران ندی ما تستو یوزل یوصل یکتر صبحا یوصل یکتر صبحا دمو اللہ د دمشکات شرحا جلد اول طبع ملتام کی خبر کردیا بعد مشرار ہوئی کہ یوسف علی السلام رونا پیغمبرات دی او پیغمبران عالم اصطرار چوئی دم پیغمبران مخ کی ورستو دم غطو دم غلطولنا محققین علماء داسوئی ملال قاری تو یوران شوئی دې پوسه یو مولا څخه به تقلید وکړو چې الله پاک په حدیث شریفي کې فرمایي چې کریم مذقات کی مولا القاری عن ابن حجر حتم مولا او بیا پیرا دم کړي او هغه د ټوپری خوند ورشو چې وايي خوځما بیسوني کنا مرا درديست اندر دل اگر ګویم زوال شو اگر په نهان کولم تر سم کې ماغي استخان سوځه کپټو منځ دونکي معذره مسوځي کتاب یو څو یو تبدلی دی چې مولا لقاریم ناقلا عن ابن حجر وقال رادا علیه بیاد اقل کئی پیغمبران دی او پیغمبران مخدی نوائی را چکم نقل شویدی کم کارونی کردی با سورة یوسف بیاد اقل کئی و ایداز مجازات تی او داشت تی او بیون قبل و ایداز تی او خبری ٹھیک ندی اکتای پیغمبران خوزد جواد اثباتی اثبات خو نصود تاوی چاہ تاو اجزامن اګه زموږ خو یو ځلې پیغمبروي او دا باقي مکلفه اتیا چې ماوندله اسباته دې پیغمبران شو نو زه بیا مونږ هم پیغمبر دي مونږ نه وي مونږ نه نه وي قل <سؤال> آمنا بالله قول آمنا به وما انزل علينا من القران راغله دې تو پیغمبر دي بیا په جواب کې تمون کیه او څنګه پیغمبر محمد صلی الله عليه ولم يكن ان اصباتهم اخو يوسف كانوا ديابل اللي صح عندي وقال يسيوتي ده سرطان خلافه ماذا استفدت من جابين براني خبر ابو شويهن بياب يا خبركم خير يا خبر يا دويخه وعيسى وايوب ويونس وحارو وسليمان ابن كثير بيقولوا 53 نبيان في په قرآن کې ذکر دی په دې یو څه اشاره ده پیغمبران هول کې وسته محمد رسول الله 25 كسانش 550 ورسلا واعطانا داوود بن براوركن داوود الاسلام في الزبور من كتاب زبر ما له طول شيء سبور الكتاب ورسله وارسلنا رسلا ليكلموا رسله قد قصصناهم عليك داري قصه قصه مانه نم هم داقا حالات کم دیتا قصه ویلیشن نم هم او بیان د آیتو تید قوم سرے سفلی اکا آیت بغیان صلاح سمودیان صلاح وغیر وغیر وغیر او معانا قصه هم حکات و اخبارهم وطاریق وشانهم وموریم گره یو اجا قصه نم تنهو کا ورسولن لم نقص ملیقا ویسی رسول سلیمانی حلوی داقی دیان ماتا امی قصیم درتن کلی احتراق راق و اصلا راق چه اللاوی کسی من حدیث غلط شمای کم؟ چه پیغمبران ایک لات دو دیس غلط شو جو که اللاوی کن دی دستان یا نوید چه خدا وی چه ایک لات پتیس دی خوکری خوی ندی کنو اگا حدیث غلط شو دعا بو زرد بن حبان پنقل لے چه ایک روح المانی و سرازی تپوانا شویمو اگا قصه زان لشيري نمود شمیرزان شمیر, شمیر ورته هودلې ده نو شمیرزان لشيري او قصه زان قصه ماني حالات د رسول خداي بیان د حالات کړي شيري او د رسول ستې خداي نمود د شمیر متخوداله او بیان د قصو مين لې کړي بعض حضرات وی هجي غلطي خطا شوي ولا الزامو من نفي ذکر اخبارهم نفي ذکر عدلهم قصه بنيت پوشتر فمطلب بانگیز یو خبرشو دلتا بیان دقیصو شو او علتشمیر شو یو خبرشو دویم جواب کی بیدی کسی در روح المانی چی لم نقصصهم دے لم چی داخل چی موزاری من جوڑی دی مازی پتیرشی زمانے بیان دکھڑے بیا دی کڑی کنو رست دی کنو لا اول خو کسی زان لشیر شمیر زان لشیر دے او بیا له <سؤال> مخصوص معازي دا زه را خبر دا درست لیکلي کنه سپورشت دو جواب <سؤال> یې سمته وکړه بیا وي دا غلط فاهمي په دې شي نه چې کتاب سم کتلې نه یو یوه عالم لیکلي دی چې د پیغمبرانو پښمیر کې قطع مکوا نو دې دا غیرا مطلب شي دا حدیث دا غلط دی په دې کو چې وك ان یذوقو په وهم کلام محققین والاولى الله يقثرل عددين لاياتي خه خدا د شمیر مالک دې با ما کو په خطا په فهمه او په په هغه شو او تخليق غړي غردجه ټول خبره کوله او شه پینو یوزدار خبرونه نشته په خوښ نو دا خبر, خبر یادو یو زمانه یو زمانه یو شګرد د غیاس بردان کی ما بترجمه کلمه الله و رحمت الله و الرحمن ته معنی نه ما وسخبره کغه بزال یوه کړي نه ما دا ماضی شو دا مضارع شو حضرت خبر یوه رقم یته مازی دا کل مضارع زمما ثوراتی ز یوه کما خطه لګار کی دا ماضی مضارع فقیزه کول غار کنه و په تیرشې زمما لیکي نو نسخه دی دی کړي کوم چلوش ال کتاب سم ګوره غره شمیر ورته نه خو ما کتاب مخکې نو زل ویل بشراقات تبیرم بر رحمت والسلام هر څومره چي دا موايدوم را دي خبر واحد دي مفيد د قصه عناذه او ایمانیات براضي په تواتر کې او دا خبر مشهور نه دي خبر واحد دي نو سره له له دي ربه رحمت مشمیر حدیث غلط سو انت غلط نه ده هغه دي په خپل دي وقدم الله موسى تکليما خبر جلاطه موسى السلام تقريبا خبري معتزله حضراتي الله خبري الله خبر نکنه دا چې الله خبر څه مطلب دی کلام الله په کې خبر پیدا کړی الله په دې کې خبر پیدا کړی الله خبر کړی موسی کرا یعنی په موسی کې پیدا کړی الله خبر کړی موسی صرف په دې کې خبر پیدا کړی بلا واسطه دا داری کوي بیا باري څه خبر کینو جبا ما يتبيع قياس الغايبه لشتائي دي خبري کي دا لا خبرت قياس په بلې ادمه کس کوي وله خبري کي نو كلامي نفسي او تموايو كلامي نفسي پويتي كلامي موسي او تا په دغه جواب کي نو جواب تا پرزين کي اوم اسمالهون دي حقه ته راشوړه به تفصیل او تفصیل يا كلامي لبزي ورته او ايمه كلامه لفي و انما باللسان عليه دلیلا یقول بیان حسین ما لعبد الک تزخ خبره کړی تاکید کنه کړي دي کلام نفس لله شتوی اما تدلی الله خدای دلته موږ کلم الله او تقریبا مستر راغه تاکید شو نو بکل لوکه مجاز نه جوړیخه چې کلام مستر موکد راشي نو کلام د الله په صابچي دا ظالیت سو لیکن بیره الهمنیي دا خو شو چې کلم الله خبر کړی په کلمہ کې مجاز نشته دي خو په اسناد کې هم مجاز کېدلی شي چې نسبت الله ته شي دی او خبري په بول څاګر دا احتمال نشته کنه اسناد یې مې لري الله جواب د غبل لپاره وکړو بهر تقدیر او زمو مسلک دا دي چې الله خبري کوي نن جبغواړي نغه غونغواړي نغه مخاځ غواړي او قياس الغايب على الشاهد بات من ذهن دې هر خبر چې کین دا په ارسلنا رسولا امدحو رسولا حال كونهم رسولا منصوب بنا برحال منصوب بنا برامدحو منصوب بنا رسلنا لقلهم رسول كارثو مباشرين خوش خبر والكونكي ومونزرين يرونكي دعولة هي يكون للناسي په دا پر چې موږ پر الله الله حجت الله حجت او اعتراض د دلیل نو ته د لواي پیغمبرانو له غلو ته حاجت نشتي عقل کافي دی خو وینه الله کوي ناس علی الله حجت یې تعلم خبر نو ک خبر زموږه خلکانه شک اوله منګبل د وحجت دیا تر اس کو نو خدای خدای دلیل کوي له شي نو الله به مزمشه او پرشه مراد دلیل نه دي او زره و باندې د خلق ما از یو ګټه نه لسی چې الله ان چې خدود کړي شي کله نه رسول پاستر ساندرو رسول چې سووال ورسې وکړ الله عز وجل حکیم الله زوور خوونه د حکمت یې یېمره خدای هم د دوران د حج کې کله یو اختر پورزمانی کم اورز دا کم میاشتا کم کلې دی کم اورز دا څوک خاموش سو او سوکوي سو د حاجو چای نن بدلین زکا خاموش کم کلې دی څوک خاموش نن بدلېږي او سو کويږي دا هغه کله ده کوم چې قابل احترام دی په البلدنه دا علي سل البلد دا کم میاشتا څوک خاموش او سو, سو کوي دا حاجو. يا الاكل الذي معكم واموالكم وارازكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل يبلغ الشاهد من كل غايبه فمبلغ او عامل ثاني وستلقون ربكم فيسالكم اعمالكم الله كما رايك الله بخبرك اي تاسب سوى اي كيف فهمت دينك یا الله گواشا اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد بیانوائے پیغمبر دین نورسہ والے پیغمبر دین نورسہ والے بست ارسال درسولنا او دے اللہ ضرور خاندہ حکمت لیکن اللہ گوا دے دوحی پشکل بیمان سے علی کا کتاب کا دلیگلہ لے انزلہو بی لگل ده اللہ ده کتابو متلبسن ده علمی نیپا ده علم ده انده اللہ معلومات دام او یا ده اللہ علم ده چطر ده ده اس عالم چطر احلو حق دار ده ده دا ده اللہ خاص علم ده چطر ده ده اعجاز سر لگلنی سر ده علم پل یا ده خلک او وعليكم غوادي ده الله ذوینا مقابل وكفى بالله شهدا الله فوق غوادي الله غوہی پروت ان الذين كفروا وسدوا سبیل الله هر کئ کتاب حقا نسابتشو هاګه سان چې کابیر شي او خلق باندې دینه لانا قد ذلوا خطاشیل زلال البعیده فذات مراهزه کدا حق نډیره پسنګ دا ان كفروا والظلم یقینا کسان چې کافر شي دی او زیاته کوي فخپل ځان مار حق کوي په خدا نه لم یکو الا الله لم نری الله فا کوچه وی بخي ذکا کافر الله نبخی کافر الله نبخی نری الله وی بخي ولا لهم طریقا او نوۃ الله خیر الا طریقه جهنم مگر دار جهنم مخکی ما پتہ ستیاویلیه بنی چې کلواین اهدنا الصراط المستقیمه کی خبرې کړي او بیا ود الله الهیاتنا الصلور قسمه او لاول ولنا لغت ترجمه کړي زلاتن بلطفن الهیاته و دلالاتن بلطفه هو دنا د سره او دې ځای په هاشم لطف ستويلې شي د خپاري په نقل خبر کوم لطف د الله په یو صفته چې په انسان کې پیدا کی نیکو تمایل وي د بدون نفرت کوي او طاقت د بدوري سم په ارت کی معنی بله سوچ کا وی ها دلاله بلطف الله په انسان کې یو صفته پیدا کی نیکو تمینوي دا بدون ای نفرطوی طاقت دا بدون ای نفرطوی طاقت دا بدون ای نفرطوی دیتا سوئی عصمتو سپور شوئی پا خبرا زمان بای دوستانوی عصمت نوی نخلافا لهم پیل شرقائد و پیل خیالی پا خبرا نوی بیاد دا دمت حپسکیگی رونتا و پردوخل تبنگو ریخا رونتا بوائی چه پردو در جوانی تو بکردن شي وي وقت فيري ګل غزالم مي شود پرهيز زګا ظالم شرم کاخن خراب شي پر دې ګډي نه ماتي چلي نه ماتين چلو شو په هر پوسټي لیکطر شه متا او ځا واپس راځو هر کچې لټفسو نو الله لټ پېنداله تب جان نه مو تخي فطابقم بيزيلتم ایلا سوائل جہیم دا جہانم دا مرض ہوتا و غی دا لطف دے تا حکم زید پا غیر دا زید و دروال دیتا او بیا ہدایت تا اللہ یہ ادایت انسان کی عقل فیدا کری حواس فیدا کری دا ہم سویں ہدایت و اما سمودتا حدینہم ہم ویلش عام خلق تا ہدایت دام ہدایت چه اللاواتا <سؤال> دلائل قائم کی وحیه یا عقل دلائل قائم کی لاولنا عقل شرور رکی درم نمبر دلائل آفاقی قائم کی درم نمبر پیغمباران و کتابون و لیگی سلورم نمبر توفیق ورکی روان شادا سلورم نمبر ده اکراغب وائی پا قیامت کی پینزمزل الحمدللہ اللذی حادانا لہذا الجنت لہذا مانا میاوو تم ایلاو شیدی تم ہدایتو مخیوطا لار مگر لار دا جہنم خالدری پی همشت پار بوئی پدیک جہنم کے عبادا تاکیت سو او دیگا خبر پا اللہ سان یا یوحناس قد جاکو اس تا پی غمبر خلا دعوت تا دا پی غمبر خلا خبر خطاب دے طول مکلبوتا بیہودو بانے ختم شوئے غلط خبر ختم شوئے من دین حق سابت یا یوحناسو قد جاکو برسو او بیاوائی پیرمبر خدا پیرمبری دا احلی کتاب و نمان دا عرب اتدا الناس قد جاکو توڑتا. رسول من حق رسول لی دا حق سر پہ وسط چقران دے لربکون فآمینو ایمان راو ری خیر لکم یکن خیر لکم بعد حضرات وی یکن وکراو باسا بعد وی خلیل اوسفی یه پالوه خیر لكم وکره خدخ فلزان ایمان خیر لكم هغه ایمان چې خوږی ایمان کې تقسیم دي چې خوابات په اجتماعي تایید ده مصدر نه دی مفهوم صفات مو تعباره او من کنه صفته مو خبر دکان کنه یكون خیر لكم دا بس د طارخیش باامینو ایمان خیر لكم ایمان رولای داس ایمان چې غستاسته پارخی اکتا ای خیمانم پاکی بطمی ما ایسی پاتی موکی دا بازی وی چی یکون خیر ابو عبید وی یکون خیر لکن دا بستر سپار خیلی سیدیو خیل <سؤال> وی نصوی ایپ آرون خیر لکن مکڑی خم وائن تکپورو کتاسو کاتر شوی نبیا اللہ تا نقصان دے شی جواب قائم شو پا دے جواب باندے این تکفرو که کافر شوئی نبیاء جواب سده نا اللہ طاقت غریبا عذاب بانده ولی قینا اللہ ما پس فقط اللہ چاہ سمان کی دی اس مکہ دی او دے اللہ پوزن حکمت یادل کتاب ودہ کتاب خوندانو یہودا نصورا لا تغنو بی دینکم دین کی غلو مکہ وئی حد نزیاتے مکہ وئی حد نزیاتے مکہ یهود لگی هم زیادے کئی نصوارا لگی هم زیادے کئی افرات او تفرید کئی یو پاکی دا حد ندیکوا دا سو ابل پاکی دا حد ندیکوا دا سو کامی ایچکین آدھا سو تفرید یهود وی حیسا پیغمبر ندے کامی ایو کرو عیسان وی زیادے کئی پیغمبر ندستا کئی اچھ خدید او دا خدیز جیدن عوض باللہ لا تغلو فی دینکم جا تے مکر ایپا دینکی سلا ایدن دے اللہ دے سال دے دامو آئے اوہ دلت ایبن کسید بیاو مسلمان دا لگرد یو یا رسول اللہ انت سیدنا وانت وانت و انت پولاننا و انت پولاننا بغنبر خدا فرمائید اسی خبر مکہ و لا تغذو فی دینکم ولا تقول اللہ اللہ لا تطرونی كما قلت النصارة عيسى بن مريم فإنما عبد فقولوا عبد الله دا دا دا رسول داواي دا اللابان الله دا اللا رسول دا هدنا زياتين مكوي إنه قال يا محمد يا سيدنا وابن السيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال السلام عليكم بقولكم ولا يستهوين لكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله رسول والله ما أحبه أن تربعوني توقع منزلتي التي ينزل لنا عز وجل تزم سرداري سردار ژوي زمو غوري د غوري ژوي پرمای زمو خو هنده تاسو مرخپلي مرتبينه وشک چې کوم الله مرتبه لك زه الله بنديما او رسوليما وزيان دې باندې کوي او شوي د پی نمبر 35 کې ودا سي باندې کې ها تاسو په مخ کې ما ماشاء الله وما شاء ايتا فرمایدا سیمو اخا اجل تر الله ندن ذل الله شریک ما کذا الله رسول واخوی کار موشي کذا الله د ګرب واخوی کار موشي دا خبري مکه وای انا عبد الله ورسوله یوزنگر تر جن سر سجدی کوي نه مکه وای مکه وای کذا فکبر کین پسو سر سجدی کوي نه بوصول کوي معصب سی پیران کې یو پدی رون کې خلقره دي خپل ماشل سيدي کوي نو تاسو اخره کنه هغه ګورا ایر په حق الی تل دې چايبين غلا ورکووي مال مرغوي حق د حق دا حق نه غلا ورکووي په دې پوه شي نزن په وطن کې کی خوبسته کیه دي دی. او جوز د پیغمبر خدا صفات ګرام شي او د سيحت طور اصلي دلو شروش او موضوعات شروش پیغمبر خدا دا او چې دي مولود طریقې مولود شريف او توګه نه نوی پیغم برین قابل خبری کنوی دتا دا مولومات شتے پاواکی رابیان سوک دی تولایو کی اول شرس بی مسلمان نوی اگری واتشانوی عادلان بین اقل عادلین تام الزبتی متحسن استانده غیار معلوم الاشین الاسعید نوی دخوا افقا شروع کری الانتے او خضباغی خبری کڑی وی الانتے او سڑیوی خبری کڑی دا پا کسی دلیا او بیا گیا یو جو بس پیغم بر څې پهاتو کارام چې وزان نریجهي درو وغوټولم او جلساته سیده سیراتو جلسات سیري سیراسته وي ینه پیږن وړه خلک جنگل ته لوه ود څنګه تلو به درته تاسو سیرت خټلو ته لاشي حالات په جنگونو هدي سیر جلسه کوي ابا خو نسپینو او داتې او دای زل پیداسي او مخ مبارک اداسی او داخله مبارکه پوس دې پليکي دا واستو کې رات پداکول شي سیده پلار سیرت تل شي استو پاري او پسې شي نو تاسو ته ذلك يا جماعه ولا تقولوا الله الحق مجرد قولا من سوء حقنا ولا تقولوا ولا تعتقدوا الا القلب انما المسيح عيسى ابن مريم بشكه المسيح عيسى ابن مريم ده مسيح ده دا داغنوشو او عيسى او ائولي مريم او هم دې اشاره رسولا چې پلار رسول الله دا, دا رسول دې د الله رسول و کلمته ده الله وینه دا وینه ورته وی ویدا پیدا شې په کلمې دا کول ما دې یو پیدا ما دا ورو نو ما ته جنید لطف او داسې موطعه طریقه باندې نو قوائلہ مریم دا کلمه اولا نکریده اللہ پاک مریم دا, دا رسط برازی واللتی احسنت فرجہا چکمی زنانا خبر گریوان محقوس ساتو نو نفعنا بیان روحنا خبر روح بکی مپک وروحم منہو دایو روح دے دا طرف دا, دا اللہ پا دیوکی وخ بیایو خبرکو دلتنقل کیو عیسائیو اَنَّ تَبِيبًا نَسْرَانِيًّا حَازِقًا لِلْرَشِيدِ یہو ڈاکٹرو مراہر دا حرور رشید بادشاہ ناوہویر جی پا قرآن کیم دا ستی کشتے سعیسا ابن مریم دا اللہ حصر منغو بعض دعیسا ناوے اللہ ناوے دا اخو پا قرآن کیم شتے تا سمسوائیو ابن اللہ دیکن اول زائمی دا ریال پیج عالم ناس تھے عالی بن حسین واقع او ور دا خبرې م کووهڅخ لکو ما په السماوا او په عرض جميع من هو عمان اوبک مغا کي او تول د الله بعد د ساله او من تبعض د زما په من کې من دا, دا, دا ول اسممانومې د الله نپديما جواباب ن سری غلی شو. دا اضافت د مین افترا د افتداد مخلوقیت د شانله د الله ن دی په دې کې مادي مد دي نشته په دې کې مادي د الله تر اف نه نه دی الله په دې کې اضافه الله تا تشريفن لك بيت الله ناقه الله په دې پوسوي مساجد الله دا ټول خبريات هوا فنقت النصراني واسلمه په رشاد رشيدو په حن شديد شای روح ورطاوئی دکچه ارواح پر خلق جنگی کولوئی شای روح ورطاوئی دا اللہ رحمت دی بہت تقدیر سکوی روح دے یعنی پاکی فرنی حاصل را دا روح دے مخلوق دے اپتدائی دا اللہ ندا پلارنشت دی فا آمین باللہ یقین ساید پا اللہ بانے ورسول ہی ایمان اوزا اللہ چی ولو یق دا اللہ خصوص یق دی او رسولان دا اللہ اکتول ٹھیک دی ولا تقولو سلاسا مو آئے سلاسا مو آئے درے درے بنو آئے مفتدعو الروبہ سا الالہتو سلاسا مو آئے چی معبودان درید دا عیسان خبر بکو مختلف خبر دی اللہ سوق دے عیسا لقد کفر الذین قالو این اللہ والمسیح ابن ماریم یو قول شو. ان الله 33 دبل قوس ثاني 2 دبل قوس او كلكل ريوي دري اقانين دي وقنونه ابراهيم جاي جو يتكدي وقنونه اصل دري فرات دي يوت اقنوم دا علموي او يوت اقنوم دا, يو دا ابوي بقوله مراد ذاته ثاني وجوده دري من علم يدريه ما او كلون ذا علم منتقلش او ذا من خارج قوي شي صفه لازم نبال منتقل كي او بيحالها خو دي منتقل كي دا ديورث من ولادك ولا لك بشي ان الله علم داد دا اریوس و یوتو کبانو صلاق ادا خبری خرید یوتو رسی نقل قرید ایسا ای مریم توقن دا ایباد مندار شر اب یافس انو اخشورو کوا انتهو قلاش خیر لکم قلاش دید تسلیس نا نیکون او انتهو انتہان خیر لکم اگر انتہا چا خوی انم اللہ الہو حد بیشکا ان لا یوتن سبحان باقی دا اللہ دارا چھا اللہ لے پیدا شئی کدہ آلی خبر اکے اولاد سنگھ پیدا کی گئی دا پلارنا سو منتقل کی دا اللہ نا کو انتقال نہیں کی او دا دا پلسفیان و خبر اکھوا دا والد مولود بھومنس کی سوی تکافو و تماسل دا کافو دا اولاد محتاج وی والد قوله كده الله لاشنا الله محتاج ده وكان دي وايد ده نبيع الله سبحانه الله خير محتاج اگر تهي غير محتاج ده نتكافون شي الله في اسمانه لكلي نذاكر ده الله ولد بيه انه غابن مالكه او مالكه پدې زمونې مخ کې وځل مویل یزان فقا وايي کپلار کپلار نا یک دی مالک دی او ځوی په بیا وقته نو ځې آزاد سو مملکا زارحمین محرم منه عتق عليه ولي الله وايي زمو اولاد نشي ځکه زره مملوک دي نکلو مو اولاد وین مملوک ولو اغمن مالكه او دا الله ممدوب دي مالوبه په مسکه منافقه چې زمو ولد وي اغم دي اغم مملوکی دور مسکه منافقه اپا سبحانو گرام اطلب چی عادت تن خبری که کتکا پوتا ماسولی آقواه وکفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ حفاظت کرونکے اولاد تصحجتے اللہ پاک پاک پر پورا دے تیر اولاد پر ادا کرنے اس راغے دا پتا اعتراستو دا تکو تو عیسیٰ علیہ وسلم بیادیبی کے بیزدی کے والے پیدا اللہ بندہ دے تو پیغمبر عیسیٰ علیہ وسلم تو بندہ گئے پس